Через ранковий туман рейс Ніка Вельвета до Лондона запізнився на цілу годину. Тож була вже десята, коли він нарешті дістався свого готелю в Мейфері. На стіці реєстрації на нього чекало повідомлення, де було вказано адресу маленького пабу за кілька кварталів звідси, де мав чекати чоловік, з яким Нік мав зустрітися. Вельвет розпакував речі і знайшов час, щоб помитися та поголитися, а тоді він вийшов на зусич яскравому травневому сонцю. Лицар Червоного Хреста виявився охайним і його мінким закладом, що виходив вікнами на безкраю зелень гайд парку Коли Нік війшов, він одразу пізнав свого замовника – кремезну лисувату англійця, який заглибився у путівник мішлен у зеленій обкладинці, що слугував йому за розпізнавальний знак. Його звали Гаррі Гаскінс, і він підвівся, щоб привітати Ніка дружнім рукостисканням. «Добре, що ви змогли прилетіти в Вельвете!» – промовив він жваво, проте стишуючи голос. «Щойно я почув про вас, то одразу збагнув. Ви ідеальна людина для цієї справи!» Нік глянув на путівник – який був присвячений Перігору, одному з регіонів Франції. Плануйте подорож? Ми з дружиною влітку часто мандруємо Європою на автівці, французькі села, особливо мальовничі. Ви там колись бували? Заїджав до Парижа один раз кілька років тому, але пробув там недостатньо, щоб по-справжньому насолодитися містом». Гаскінс озернувся, аби пересвідчитися, що за біднім гамоном їхню розмову ніхто не підслухає. «Нам відомий, містер Вельвете, що ви фаховий крадій. Можна і так сказати. Нікіс справді був професіоналом. Проте краб він лише те, чого інші злодії цуралися. Речі неймовірні, нікчемні або химерні». Якщо хтось був готовий платити його онорар, жодне завдання не здавалося йому надто ексцентричним. І він добре розумів, що Гаррі Гаскінс не став би викликати його через Атлантичний океан, якби не знав про це. Це справа надзвичайної таємності справді. У середу вранці, тобто післязавтра, королева прийматиме з державним візитом Президента нової незалежної держави замі. Як же з доброї волі президент замі планує піднести королеві сімох кроків у клітці? Зрозуміло, офіціант приніс два кухлі теплого Елю. Кроки мають важливе символічне значення в замі. А оскільки ми споконвіку тримаємо кількох цих птахів у таурі. Такий дарунок видався вельми доречним. Нік вельвет кивнув. Він ніколи не ставив під сумнів, мотиви своїх замовників, і це доручення здавалося доволі простим. То ви хочете, щоб я вкрав цих сімох руків до того, як їх презентують королеві? Очі Гаскін заокруглилися, а ні трохи, вельвете, ви все переплутали. «Ми заплатимо вам за те, щоб їх не вкрали». Мік зробив великий ковток теплого Елю і замислився про найближчий рейс назад до Нью-Йорка. «Здається, це ви щось переплутали, містер Гаскінзе. Я не нишпорка і не охоронець. Мій гонорар сталий, близько восьми тисяч фунтів на ваші гроші. І за цю суму я вкраду майже що завгодно». Але я не ловитиму злодіїв і не запобігатиму грабункам. Я гадав, це особливий випадок, оскільки йдеться про британський уряд. Тоді найміть британця, щоб старіхтих круків. Навіщо тягти сюди американця та ще й злодія? Гаррі Аскінс відкинувся на спинку стільця з дещо болісним виразом обличчя. Ваша репутація найкраща вельвете, а зміркувань внутрішньої безпеки ми воліли бачити на цій ролі іноземця. Нам не потрібен охоронець, у якого наступного дня братимуть інтерв'ю всі газети. Ще на ваше завдання буде скінчено, ви повернетеся з океан і все це швидко забудеться. Аргументи Гаскінза не надто переконали Ніка. Проте наступний жест англійця переконав цілком. Він витяг із кишені папірець і підсунув його через стіл. Це був чек на 10 тисяч фунтів. Це більше, ніж моя звична платня, заважив Нік. Знаю, але всі гроші стануть вашими, якщо семерок руки будуть доправлені королеві у середу вранці. Заважте. Чек готований середою. Гроші будуть доступні лише після церемонії вручення. Нік Вельвет замислився. Він ніколи не відмовлявся від грошей. А отримати плату за те, що ти чогось не вкрав, було, власне, значно простіше, ніж за саму крадіжку. Можливо, бодай, цього разу. Його долоня накрила чек, і він сказав... «Я подивлюся, що можна вдіяти». «Був певен, що на вас можна покластися», – кивнув Гаскінс. По обіді Нік спустився в метро, доїхав до Рідженс-парку, а звідти неспішно рушив головною алею до зоопарку. День видався ясним і незвично теплим, як для лондонського травня, тож на дощі у нього було легко». Чек уже лежав у кишені і справ залишалося обмаль хіба що купити якісь гостинці для Глорії, оглянути визначні місця, а вже в середу ввечері летіти додому. Втім, він відчув, що навідатися до зоопарку все ж варто, бо він навряд чи міг відрізнити крука від звичайної ворони. Простоявши кілька хвилин біля великої купольної вольєри, повної великих чорних птахів, він розшукав привітного доглядача. Круки та ворони? Що ж, вони з однієї родини, проте круки більші і в усьому інакші. У круках віст має форму клина, тоді як у ворони він коротший і плавно заокруглений. Голоси в них теж різні. А ще руки значно запекліші, гнізда у них масивніші, і яєць вони відкладають більше. Ну і звісно ж, з кроками пов'язано чимало забобонів. Нік спостерігав, як птахи описують короткі кола всередині клітки. Він не одразу помітив, що доглядач відійшов, аби взятися до своїх справ. Не озираючись, Нік запитав – яких саме забобонів? Йому відповіла дівчина. У казках братів Грім семирок руків були сімома зачарованими братами. Він обернувся застигнути зненацька і побачив струнку-білявку з блідоблакитними очима, кирпатим носом і довгими витонченими ногами. Вона була найвродливішою, кого він досі бачив у Лондоні. «Ви це мені?» – я лише сказала. Він усміхнувся. «Ви багато знаєте про круків і про казки. Ви ж американець, чи не так?» «Винен, але і ви не британка. Ірландка, якщо бути точною. Мене звати Пет Макгован». Вона замовкла, очікуючи, тож він відрекомендувався. «Нік Вельвет». Приїхав на кілька днів у справах. Вам подобається Лондон? Ну, люди, яких тут зусічаєш, безперечно привітні. Вона почервоніла. Мушу дещо визнати, містер Вельвет. Дайте вгадаю, ви за мною стежили. Її очі розширилися. Як ви? Нік усміхнувся їй подиву. Ви згадали про сімох кроків, а я не вірю в збіги. Хто ви насправді? Саме та, за кого себе видаю. Але ви маєте рацію, я і справді йшла за вами сюди. Він зазирнув у її блідо-блакитні очі. Навіщо вам це знадобилося? Ви ж крадете речі, правда? Ну, гарненьких ірландських дівчат ніколи. Я представляю людей із грошима, містера Вельвет. «Вони готові платити. Ми намагалися зв'язатися з вами в Америці. Проте дізналися, що ви вже на шляху сюди». Картина почала прояснюватися. «Тільки не кажіть, що хочете, аби я вкрав сімох кроків, до того, яких презентують королеві у середу вранці». «Ви мене вражаєте?» «Свідки ви дізналися?» «Маю певну славу в таких справах». А оскільки ви вже згадали про птахів і пошуки мене в Штатах, це було очевидно. Це також пояснювало, чому Гаррі Гаскінс так палко прагнув найняти Ніка для захисту Круків. Справа була зовсім не відноземці, недосяжному для преси. Просто Гаскінс дізнався план Пет Макгован найняти Вельвета і випередив її запропонувавши більший куш. «То ви згодні?» – запитала дівчина. «Мої послуги дорогі, ми знаємо вашу ціну, і містер Ставенгер готовий її сплатити». За взятість на її обличчі нагадала йому дівчину з юності, та теж носила гаптовані трико і крутила палачі жезл на мітингах у Нижньому Мангеттені. А потім обговорювала з ніком світові проблеми за кухлем холодного пива. «А хто такий містер Ставангер?» – запитав він. «Яку групу ви представляєте?» «Ця група антибританська, і це все, що мене цікавить. Я билася з англійцями на вулицях Белфаста минулого літа, і битимуся з ними тут у Лондоні цього літа». Гаразд, коли я зустрінуся зі Ставангером. Ви з ним не зустрінетеся, цьому немає потреби. Наші гроші справжні, повірте. Вона сягнула в сумочку і витягла ж меню зі м'ятих десятифунтових купюр. Ось сотня фунтів, як доказ наших серйозних намірів. Вкрадіть цих круків до ранку середи, віддайте їх мені, і я виплачу решту. Він вагався лише мить, потім гузяв зім'яті гроші і сховав до кишені. Він подивився на круків у вольєрі, а тоді знову на дівчину. Міс Макгован, ми домовилися. Була певна складність в тому, що тебе наняли та оплатили обидві сторони. І Нік почав усвідомлювати це лише того вечора, коли гуляв Пікаділі разом із натопом, що поспішав до театрів. Або він вкраде кроків, або він їх не вкраде. І що б не сталося, одна сторона відмовиться йому платити. Він не зміг стоїти перед пропозицією Гаскінза, і так само гроші, запропоновані дівчиною, спокусили його. Якби ж то був спосіб отримати платню від обох сторін. Вранці він вирішив, що має план, тож зателефонував Гаскінзу за наданим йому номером. Пробившись крізь звичні лабіринти урядових секретарів, він нарешті почув на іншому кінці голос англійця. Нік говорив швидко, викладаючи частину того, що він задумав. Проте Гаскінз одразу ж поставився до цього критично – «Ви хочете замінити заміських круків на ворон?» «Я певен, що посол Замі ніколи на це не погодиться. Чи можу я з ним поговорити?» Аскінс вагався, обмірковуючи прохання, і нарешті поступився. «Гаразд. Його звати Ансун Гібеліон. Ви знайдете його в їхньому посольстві на Саут-Олдрі-стріт. Я зателефоную йому і скажу, що ви зайдете». Хоча воно розташовувалося лише за кілька кварталів від величної будівлі американського посольства на Гросвенор-Сквер. Посольство крихітної держави самі було похмурим і тісним. військова будівля з понурим фасадом, яку Нік ледь не проминув. Стіл реєстрації стояв просто біля дверей, і маленький круглолиций чоловік за ним недовірливо оглянув Ніка перш ніж оголосив про його візит по селектору. Після п'ятихвилинного очікування Нік отримав дозвіл пройти до кабінету посла. Ансун Гібеліон був кремезним чоловіком, чиє обличчя відображало європейське походження. Він привітав Ніка кивком і ні рукостисканням. «Гаскін сказав, що ви завітаєте містере Вельвете. Він пояснив вашу позицію у цій справі». Ні, кивнув. Тоді ви знаєте, що йдеться про круків. Мене найняли, аби запобігти їхній крадіжці перед офіційною презентацією, і я пропоную захистити їх, підмінивши звичайними воронами, а вже потім повернути круків. Ансон гібельйоон здався щиро приголомшеним, але птахи мусять бути круками. Інакше дарунок втрачає всякий сенс. Розумієте, семеро круків символізують сім етапів в історії нашого народу. Круг – священий птах у замі. Наш народ поклоняється йому, і він зображений на нашому державному гербі. Існує легенда про першого крука, який прилетів уночі, аби знести це в домі нашого старого вождя – він скористався тим яйцем, аби повернути свої сивині воронячу чорноту, а потім пішов у бій проти ворогів Замі, подібним до Крука. Посол виновато усміхнувся. Звісно, це було дуже давно. Проте давні греки також вірили, що яйце Крука здатне повернути волосю первісну чорноту. Ні, кивнув. «Блискуча чорнота пір'я крука. Оксамитова чорнота», – виправив його гібельйон. «Бугільний птах», – як назвав його ваш письменник Едгар Аланпо. «Ідіть, будь ласка, за мною, містер Вельвет». Він провів його коротким коридором до невеличкої кімнати в самому кінці. Там, згаймаючи всю поверхню столу, Стояла величезна позочна клітка з тонкого дроту. У ній тулилися семеро велетенських птахів, чорних як ніч, проте водночас випромінювали сяйво, що, як не парадоксально, містило в собі всі кольори веселки. «І ви кажете мені, що цих птахів можна замінити звичайними воронами, містере Вельвет. Це неможливо!» Мік заціпеніло втупився в круків, вражений їхньою рідкісною красою. Вони здавалися навіть більшими та значно жвавішими, ніж ті, кого він бачив у лондонському зоопарку. Гаразд, погодився він нарешті, це була лише ідея. Але скажіть, чому ви та Гаскінс підозрюєте спробу викрасти птахів? Чесно кажучи, Беретанський уряд стурбований більше, ніж ми. Цей чоловік Гаскінс буквально переслідує мене відтоді, як руки прибули до Лондона. Карадіжка круків мало чого б досягла. «Ну, це б принизило ваш уряд, чи не так? Лише тимчасово. Він ледь помітно усміхнувся. Це могло б коштувати мені посади, звісно. Проте наш президент наказав би доправити нових птахів протягом однієї доби. Наче на підтвердження цих слів один із кроків різко крикнув і змахнув крилами. Нік задумливо глянув на птаха, а тоді перепросив і пішов. До вечора вівторка він вирішив спробувати інакше. Якщо Ансон Гібельон – не дозволив підмінити круків воронами. Можливо, він усе ж зможе переконати Пет Маггован та таємничого містера Ставенгера, що така підміна відбулася. Він поїхав на таксі до нівермагу Гарроуз і дістався з окрамниці на верхньому поверсі, якраз перед закриттям. Він кілька хвилин поговорив із симпатичною продавчиною в зеленому халаті, а тоді пішов, маючи список інших лондонських крамниць, які працюють допізно. Після вечері він зателефонував Гаррі Гаскінсу. Урядовця не було в кабінеті, проте оператор з'єднала Ніка з його домом. Коли Гаскінс нарешті взяв трубку, Нікс запитав, що вам відомо про людину на прізвище Ставангер. Гаскінс важко зітхнув. «Щиро кажучи, вельвете, саме через нього я вас і найняв. Ставангер – революціонер і людина – загадка. Можливо, він намагається рознухати заколот у замі. У будь-якому разі ми отримали дані, що його група намагатиметься найняти вас, щоб украсти кроків. Саме тоді я й вирішив випередити їх». «Зрозуміло», – мовив Нік. Він і сам про це здогадувався. «Ви будете в палаці на завтрашній церемонії?» «Я буду там», – побіцяв Нік. «Добре, дуже добре. Зусінемося біля брами для відвідувачів». Нік поклав трубку і дістав свій список з окрамниць. Ранок був теплим, але туманним, і залишки нічного Марева все ще зависали над річкою, Нік дістався брами Букингенського палацу за цілу годину до початку церемоній. Проте довгі чорні лімузини вже почали перевозити тогочасних високопосадовців. Гаскінс уже чекав на нього. Вони швидко прийшли повз вартових у формі через внутрішній двір до аркового входу в сам палац. «Ви впевнені, що все пройде гладко?» – запитав він Ніка. «Круки в повній безпеці. Вам нема про що хвилюватися. Ці офіційні церемонії завжди змушують мене нервувати. Мабуть, ця робота доведе мене до виразки». Вони пройшли через зовнішню вітальню і невдовзі опинилися у великій залі з високою стелою, наповнені вікторіанськими меблями та пишними гобеленами. Оглядаючи кімнату, нік зауважив. Корглівська родина, мабуть, живе тут століттями. Насправді ні, відповів Гаскінс, тільки з 1837 року. До того це був палац герцога Букінгемського. Тут понад 600 кімнат. Його перервав прихід Гансуна Гібельйона – у супроводі двох чоловіків, які несли накриту клітку з курками. «Доброго ранку, джентльмени!» – сказав посол, по черзі тиснучи кожному руку. «Президент Замі прибуде за 15 хвилин. Все готово. Він повернувся, аби поправити тонку атласну накидку, що закривала клітку. «Схоже, ви таки заробили свої гроші, Вельвете» почав був Гаскінс. Він ледь встиг домовити, як із протилежного боку зали почувся гуркіт розбитого скла. Вони здригнулися і обернулися до високого вікна, що виходило у двір палацу. Велика вантажівка в'їхала в нього заднім ходом, розтрощивши скло. І якраз тоді, коли охорона вбігла на шум, Зала з високою стелою вмить наповнилася хаосом чорного пір'я. З вантажівки в залу випурхнули десятки, а можливо і сотні птахів, що літали, цвірінькали та пікірували по залі. Нік відступив і просто втупився. Там були дрозди, ворони, і круки, і ластівки, і граки – і в ту мить найвищого сум'яття їх об'єднувало лише одне. Усі вони були чорними, різної глибини цієї чорноти. За лічені хвилини зала була забита охоронниками, детективами та слугами, які намагалися спіймати птахів або, бодай, вигнати їх на двір. Це